السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل مذلله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhallatin fi an-nar ayu kepada seluruh ikhwan yang hadir di masjid Nurul Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat amfia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Takkan fitdin, azza wa pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah Kita masih membahas Artinya mengulang kembali Dari kitab syarah akidah al-sunnah wal-jamaah Tentang kaedah dan prinsip Dalam mengambil dan menggunakan dalil Kerana Bab ini, bab yang kedua ini penting Dalam kita beragama dalam kita mengambil dan menggunakan dalil. Bab di sini akan terlihat perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang sesat dengan golongan-golongan yang sesat. Karena pijakan mereka berbeda dengan cara berpijak Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini saya ulang kembali Padahal pembahasan kita dari syara akidah lulus nojamah sudah selesai. Kita mengulang karena ini penting. Karena sebagian kaum muslimin atau sebagian juga penuntut ilmu belum mendengarkan kajian ini. Atau juga sebagian belum tahu tentang poin-poin dalam kita atau kaidah dan prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita sudah membahas pada pekan yang lalu empat poin di kaidah dan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil di bab yang kedua dari syaraq aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang sudah kita bahas yang pertama sumber aqidah adalah kitab Allah, Al-Qur'an As-Sunnah Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma salafus saleh yang kedua setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW, wajib diterima walaupun sifatnya ahad yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan as adalah nas-nas Atau dalil Dari Quran dan Hadis Yang menjelaskannya Kemudian pemahaman salafus salat dan para imam Yang mengikuti jejak mereka Serta dilihat dari arti yang benar Dari bahasa Arab Jika hal tersebut sudah benar maka tidak dipertentangkan lagi Dengan hal hal yang sifatnya berupa kemungkinan Menurut bahasa Yang keempat prinsip-prinsip utama Dalam agama Usuludin semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allahumma taala telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus dan kenabian pun telah ditutup. Ini sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk. Poin yang kelima Berserah diri Taslim Patuh Dan taat hanya kepada Allah Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Secara lahir dan batin Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih Baik menolaknya itu dengan kias Analogi Perasaan kasyf iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya Allah SWT berfirman fala warabbika hatta yuhakimu ka fi ma thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah berfirman dalam surah an-nisa 65, Artinya Maka demi Rabbmu Mereka tidak beriman Sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad Sebagai hakim Dalam perkara yang mereka perselisihkan Sehingga kemudian Tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka Terdapat putusan yang engkau berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Hashar Ayat jua, wamaatakum Rasul, fakhuzu, wamanhaakum anhu fanta'hu, attaqulillah inallah shiddul aqab. Apa yang diberikan Rasul kepadaMu, artinya apa yang datang dari Rasul, maka terimalah dan apa yang larangnya maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Kita bahas poin yang kelima ini. Disebutkan bahwa berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, lahir dan batin. Jadi, harus kita perhatikan bahwa kita wajib taslim. Nanti saya akan jelaskan dalil-dalilnya secara mutlak. Tadi sudah dibawakan satu ayat dari Surah An-Nisa ayat 65. Tidak boleh menolak sesuatu dari Al-Quran. Dan asunnah yang sahih Baik menolaknya dengan kias Analogi Kias ini Tidak ada berkaitan dengan masalah akidah Dalam akidah Tidak ada kias Seperti yang disebutkan oleh Imam ar Bahari Dalam kitabnya syaruh sunnah kitab yang kita bahas Setiap bulan Setiap hari ahad dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Ushunnah di poin yang ke-9 berkaitan dengan masalah akidah ini beliau menjelaskan wa'lam wa rahimakallah wa'lam rahimakallahu, wa rahimakallahu annau laisa fis sunnati qiyasun wa la yudrabu lahal amsal Walau tetapau dihah lahuah, wohu tafsiru biafah Rasulullah SAW, bila kaifin, wala sharah, lai uqalu lima, wakifah. Kad Imam Al-Barbahari rahimahullah kata beliau dalam kitabnya Sharh Sunnah, Ketahuilah Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Bahasannya tidak ada dalam sunnah ini kias. Ia dalam masalah akidah enggak ada kias. Karena Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. لا إِسْكَامِرِهِ شَيْئٌ وَهُوَ سَمِيعٌ الْبَصِيرُ. Allah enggak sama dengan makhluknya, dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Allah juga berfirman: وَالَّمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَانٌ. Ahad. Allah tidak setara dengan makhluknya, Allah tidak sebanding dengan makhluknya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Bahawa Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, jadi tidak ada kias. Walid Robu lalamfal dan tidak boleh Allah diberikan perumpamaan, karena Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun juga. Ia ya, dengan dasar ayat yang tadi dan juga dengan dasar ayat walatadribulilamfal dan janganlah kamu menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Walatuttabaufiha -permisalan. lahwa dan tidak boleh. Mengikuti hawa nafsu dalam kita beragama ini. Wawat asdi dalam kita beragama ini kita wajib membenarkan bi achari rasulullah saw. Semua hadis-hadis nabi saw wajib kita benarkan. Selama riwayat itu sahih wajib kita benarkan semuanya. Bila kaif wala sharah. Artinya tidak boleh menanyakan tentang sifat Allah itu bagaimana sifat Allah tidak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama nampak sifat Allah. Tapi enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Kita wajib Meyakini Tentang Allah istiwa Di atas ars, wajib kita menetapkannya Tapi bagaimana Allah istiwa Kita tidak tahu Karena Allah tidak menjelaskan dan Nabi tidak menjelaskan Kita menetapkan tentang Allah Mempunyai wajah, wajah Allah Tapi kita tidak tahu tentang Bagaimana wajah Allah Allah mempunyai tangan, kita enggak tahu Tentang bagaimana tangan Allah Tapi wajib kita menetapkan jadi tentang tidak menanyakan tentang bagaimana yang enggak boleh menanyakan tentang bagaimananya. Arti bagaimana hakikat sifat itu itu enggak boleh. Tapi artinya kita tahu. Maknanya kita tahu. Cuma kaifiatnya kita enggak tahu. Wala syarah dan tidak juga Arti menjelaskan dalam artian yang keluar dari naskh. Enggak boleh. La yuqalu lima wala tidak boleh menanyakan tentang kenapa dan bagaimana boleh. di dalam kita beragama ini pokoknya taslim tidak boleh menanyakan kenapa begini kenapa Allah berbuat begini, kenapa begini tidak boleh, taslim di dalam kita beragama taslim ini akan membawa kepada keselamatan manusia dunia maupun akhirat ketika orang sudah mulai banyak bertanya tentang bagaimana atau kenapa begini bukan tunduk kepada dalil ya akan sesat dia Kemudian juga di sini sebutkan tidak Dengan kias Yang pertama kali membuat kias Siapa yang pertama kali Yang pertama kali membuat kias Siapa Iblis Iblis mengatakan Ana khairu minhu khalaqtani minar Wa khalaqtahu min tin Yang pertama kali membuat kias Iblis Ketika Iblis Tidak mau sujud kepada Adam karena perintah Allah wajib Ditaati mutlak tapi dia beralasan, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Iblis mengkias bahawa asalnya saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Menurut Iblis, api lebih baik daripada tanah. Menurut Iblis, yang benar ya tanah lebih baik daripada api. Tanah menumbuhkan, api membakar, memusnahkan, menghancurkan. Dan masih banyak lagi yang lain Keutamaan-keutamaan daripada tanah Jadi yang pertama kali mengkias iblis Yang pertama kali Mengkias gak dibenarkan Kemudian juga gak boleh ditolak dengan perasaan Jadi iblis menolak dengan kias Yang nanti diikuti oleh ahlul kalam Oleh ahlul filsafat Dengan kias mereka Dan juga dengan akal mereka yang picik Kemudian menolak dengan perasaan Ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah enggak boleh kita tolak Dengan perasaan kita Kita wajib taslim Dan ini masih ada orang-orang yang menolak Dalil dari Quran dan Sunnah Dengan perasaannya Apakah mengatakan ya Saya belum siap, saya belum sanggup Atau enggak cocok pada masa sekarang ini Ini semua penolakan Kepada dalil Wajib taslim Sami'na wa ta'na Kemudian melok dengan kasyf. Kasef ini istilah istilah tarekat, istilah tasawuf. Dalam Islam enggak ada istilah tarekat. Dalam Islam enggak ada istilah tasawuf. Dalam Al-Qur'an dan sunnah enggak ada istilah sufi, enggak ada. Itu belakangan adanya. Dan di buku ini ada penjelasannya. Tentang tarekat, tentang tasawuf dijelaskan dan juga ada kitab-kitab yang membahas tentang masalah itu Yang dibahas oleh para ulama Ahlu sunnah Jadi mereka menolak dengan kasyaf Jadi dianggap syekhnya ini Itu punya kasyaf Bisa menyingkap tabir rahasia Langsung bertemu dengan nabi Kata mereka Langsung bertemu dengan Allah Ini kata mereka Kata tokoh-tokohnya Torikot sehingga ketika bawa kandail mereka nggak terima dan saya langsung terima kalau kamu datangnya dari orang kalau saya langsung dari Allah saya terima langsung dari Allah jadi semua pembohongan semua kezar semua dusta tapi itu ada pada mereka ada dalam torekan itu ada seperti itu cash jadi dalil dari Quran dan Sunnah mereka tolak dan mereka mengangkat mengatakan bahwa mereka sudah mencapai derajat Hakikat dan marifat, maka ada sebagian tokoh-tokoh ketika ditanya muridnya ditanya, Sheikh kamu kok nggak salat Jumat salatnya di mana di Mekah? Atau mereka mengatakan tingkatannya beda. Kalau kita ini dianggap oleh mereka masih torekot syariat, kalau Sheikhnya sudah hakikat marifat. Ini udah penyesatan umat dalam Islam nggak ada perbedaan seperti itu nggak ada dalam Islam. Semua makhluk sama, semua wajib ibadah kepada Allah, nggak ada bedanya jangan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya para nabi dan para rasul makhluk yang paling utama dari seluruh makhluk yang ada Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al yakin apa al yaqin al maut Nabi disuruh Allah beribadah sampai datang apa dan Nabi beribadah bersama manusia sholat berjamaah lima waktu sholat jumat, sholat id sholat kusuf yang Nabi sholat sendirian di rumahnya, sholat tahajud sholat duha dan sholat, -sholat sunut yang lainnya bersama kaum muslimin tidak ada mengatakan karamakumnya Nabi ya sudah, umatnya yang ibadah tidak semuanya dilaksanakan membedakan antara hakikat ma'rifat dengan syariat ini penyesatan kepada umat. Ini penyesatan kepada umat. Dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau dalam Islam tidak ada. Istilah seperti itu. Hakikat ma'rifat. Orang awam itu beribadah kepada Allah. Kalau kami tidak usah ibadah kepada Allah. Dia ya keluar dari agama Islam. Oh seperti itu. Dalam Islam tidak ada. Semua makhluk semuanya sama. Mereka wajib beribadah kepada Allah Taala. Jadi tidak ada istilah yang seperti ini, ini tidak ada. Jadi masih ada di kalangan mereka, di kalangan toraikot, tau masih ada seperti ini. Itu, iluminasi atau penyingkapan tapi rahasia, satu yang gaib ini tidak ada. Di dalam Islam tidak ada, tapi dalam istilah toraikot itu masih ada dan ini harus diingat, diingatkan kerana bisa mengeluarkan dia dari agama. Kenapa? Ditolak ayat Al Quran, ditolak hadis Nabi SAW dan dia tidak mau beribadah kepada Allah Maha Taala bisa keluar dari agama Islam mereka ini. kemudian, gak boleh juga kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah itu ditolak dengan ucapan seorang syekh gak boleh ditolak, ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam dan lainnya, gak boleh tentang kasyaf, perbedaan antara hakikat dan syariat ini ada di buku ini, penjelasan nanti anda bisa lihat di poin 51 juga biar antum tahu Karena Ini dipegang oleh mereka Oleh ahlul bidang ini Pernyataan tentang Hakikat dan syariat Di poin ke-51 Di halaman 423 Pembagian istilah tarikat, syariat, hakikat, dan ma'rifat Adalah istilah yang baru Yang muhdeh yang diadakan oleh kaum sufi yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai maqam atau kedudukan tertentu sehingga dengan maqam itu dapat menggugurkan kewajiban syarat islam sedangkan syarat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syarat islam istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama islam Sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam, keluar dari agama Islam ini. Islam Islam tidak ada seperti ini. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ash-Shafi'iyahalillah untuk melihat di halaman 424 dalam buku Syarakilalusanuljama' ah, Yunus bin Abdul A'la as sadafi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah pernah menyatakan aku berkata kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'd Sa menyatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air janganlah kita langsung menanggapinya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalnya dengan Quran dan sunnah Jadi, jangan kita percaya orang-orang itu punya karomah atau keramat Kecuali dalilnya ada apa enggak dari Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i, rahimahullah, menanggapi ucapan itu kurang, kan, Imam Syafi'i. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara, sekalipun janganlah kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalnya dengan Quran dan Sunnah. Jelas kita ukur dengan Quran dan Sunnah. Karena umum yang demikian itu. Itu dibantu oleh siapa? Oleh syaitan. Karena Allah menyebutkan di dalam Al Quran bahawa syaitan itu turun kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini. Kita kembali lagi ke poin yang kelima tadi. Juga tidak boleh kita menolak dalil dari Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau perkataan seorang imam. Nggak boleh yang kita jadikan dalam kita beragama ini dalil Quran, sunnah menurut pemahaman para sahabat adapun perkataan seorang syekh seorang imam dalil atau bukan? bukan dalil dan para imam semua mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah kata mereka apa? buang pendapatku semua mengatakan demikian saya bawakan di buku mulia dengan masalah perkataan para imam di dalam buku Mulia dalam Masalah di halaman 304 Imam Abu Hanifa mengatakan begini. Ini penjelasan penjelasan ini penting karena apa? di masyarakat masih menganggap perkataan seorang Syekh itu udah segala galanya, gurunya, kiainya, ustadznya, ajengannya atau yang lain dianggap segala galanya sehingga apabila datang dalil dari Quran Sunnah ini dalil kata syekh saya begini kata ustad saya begini kata guru saya begini seolah-olah perkataan gurunya lebih tinggi dari apa? dari dalil dari Quran dan Sunnah ini sesat, tidak boleh dalam Islam untuk melihat penjelasan Imam Abu Hanifa rahimahullah mengatakan tidak ada hal, tidak halal bagi seorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya berarti tidak boleh bagi orang mengambil perkataan Abu Hanifah sampai tahu dari mana dalilnya dari mana mengambilnya bahkan beliau juga mengatakan apabila suatu hadis sahih maka itulah madhabku kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan itu tadi yang pertama perkataan Abu Hanifah rahimahullah Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa terkadang aku benar dan terkadang aku salah maka lihatlah pendapatku setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah maka ambillah dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab Al dan As-Sunnah maka tinggalkanlah Ini disebutkan dalam kitab Iqadul Imam dan juga dalam kitab Jami Bayan Ilmu Wa Fadli oleh Imam Ibn Bar. jadi Imam Malik bin As gurunya Imam Syafi'i mengatakan kata beliau Aku seorang manusia biasa, terkadang salah, terkadang benar. Lihat pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah ambil, yang tidak sesuai tinggalkan. Ini perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Rahimahullah. Kemudian perkataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan setiap orang pasti terlewat dan terluput darinya salah satu Sunnah Rasulullah SAW apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW, itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku jadi kalau pendapatku menyalahi Rasulullah maka kamu ambil sabda Rasulullah, buang pendapatku ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ini disebutkan oleh Imam Bayhaki dalam kitabnya Menakib Al-Imam As-Syafi'i dan juga disebutkan oleh Imam Muqayyim dalam kitabnya Alamul Muwakayyim di juz yang keempat. Beliau juga Imam Syafi'i, Rahimah mengatakan setiap yang aku ucapkan, namun ada hadis dari Nabi Sallam yang sahih menyelesaikan pendapatku, maka hadis Nabi Sallam itulah yang lebih patut diikuti. Maka jangan tak, kalian taklid kepada aku. Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian taklid kepada aku. Dia kata Imam Syafi'i, rahimahullah, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi SAW yang sahih yang menyelesai pendapatku, maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut diikuti maka janganlah kalian taklit kepadaku ini dibawakan oleh Imam Bayi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam As-Syafi'i dan juga oleh Imam Al-Nuqayyim dalam kitabnya Ya'lamul Muaqiin kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, Rahimahullah jadi Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali Imam Han bin Hanbal Rahimah mengatakan Kalian tidak boleh taklid kepada aku Tidak boleh juga taklid kepada Malik Syafi'i Auzai Dan Al-Thawri Tetap bila ambillah Dari mana mereka mengambil Dari mana mereka mengambil dalil Ambil Ini jelaskan oleh Imam Ibn Muqayn Al-Qa'in di Juz yang ketiga Jadi seluruh Imam Semuanya mengatakan Seluruh Imam Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Yang dikatakan Imam yang empat mereka semua mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku ini imam-imam mujtahid mutlak, mereka semuanya ini. imam ahli sunnah wal jamaah, semuanya mereka mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku yang wajib diikuti dalil dari Quran dan as sunnah makanya harus kita berpegang, dalam kita beragama ini penting ini. karena banyak kaum muslimin yang sesat atau menyimpang dari jalan yang lurus disebabkannya begitu mereka berpegang kepada perkataan syekhnya atau ustadznya atau gurunya meninggalkan Quran dan Sunnah ya sesat kalau orang sudah meninggalkan Quran dan Sunnah sesat pasti udah ya, sesatnya pasti kalau orang sudah meninggalkan Quran dan Sunnah mengikuti pendapat manusia dia akan sesat pada pekan yang lalu saya jelaskan bahwa nenek moyang bukan ukuran kebenaran antum sudah catat itu antum lihat Penjelasannya dalilnya juga saya, saya sebutkan Kemudian juga saya sebutkan bahawa orang banyak bukan Ukuran, kebenaran Untuk melihat ya Kisah Tanah Bagi juga Kiai, guru, ustaz itu bukan ukuran, kebenaran Dalam surah At-Taubah Ayat 31 Dan juga yang lainnya Saya sudah sebutkan dalil dalilnya pada pekan yang lalu Saya tidak perlu mengulangi lagi Sekarang kita akan bahas tentang wajibnya taslim ini ini penting, dalam kita beragama kewajiban kita kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah wa ini paling penting ini yang membawa manusia selamat dunia akhirat ketika mereka menimbang-nimbang dengan fikirannya, dengan akalnya dengan rakyunya, dengan perasaannya ini sesat akan melak dalil makanya kewajiban kita begitu datang dalil, sebagaimana para sahabat radiyallahu anhum ajma'in mereka begitu datang dalil, terima Selamat Untuk melihat dalil-dalilnya Di halaman 57 Dan seterusnya Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihad Az-Zuhri Yang wafat tahun 124 Hijriah Beliau mengatakan Minallahi ar-risalah Wa rasuli al-balaghu wa 'alaina Allah yang mengadukan risalah, mengutus para rasul alaihi musallatu wassalam. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al Tauhid. Di sahih Imam Bukhari, perkataan Imam Muhammad bin Syib Az-Zuhri jadi kewajiban seorang muslim Dan muslimah Tunduk dan taslim secara sempurna Tunduk kepada perintah Beliau SAW Menerima berita yang datang dari beliau SAW Dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran Tidak boleh menentang Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW Dengan perkataan yang batil Atau hal-hal yang syubhad atau ragu-ragu Tidak boleh juga diperentangkan Dengan perkataan seorang pun dari manusia Allah berfirman, "Mayuti'ar al rasul faqad ata Allah wa man tawalla famarsalnak 'alaihim hafizah." Barang siapa mentaati rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara atas mereka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51. Kita melihat di halaman 59 Allah berfirman innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun Hanya ucapan seorang mu'min apabila mereka diajak kepada Allah rasulnya agar rasul memutuskan perkara di antara mereka maka mereka berkata kami mendengar dan kami taat dan mereka itulah orang yang beruntung Dengar dan taat Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al Ahzab Surah 33 ayat 36 Wa kana lil mu'minin wa la mu'minatin wa rasuluhu amrun ay yakunu lahumul min amrihim wa may wa rasuluhu faqad dalla dhalalan Dan tidak patut bagi laki-laki, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan, tidak boleh bagi mereka ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa Menurakai Allah dan Rasulnya Maka sungguh ia telah sesat Dengan kesesatan yang nyata Jadi Allah yang mengatakan Kalau orang sudah menentang Allah dan Rasulnya Maka pasti sesat Pasti sesat Jadi kewajiban dia Kalau Allah dan Rasul sudah putuskan satu perkara Dia mengatakan Samihna wa ata'na Taslim Dan juga enggak boleh dipertentangan lagi Antara satu dengan yang lainnya Kita wajib taslim Makanya dijelaskan oleh Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syaraq Aqidah Tahawiyah. Kata beliau, "La tathbutu qadamu al-Islam illa ala dhahri at-taslim wal-islam." Jadi tidak akan tegak sendi-sendi atau tonggak-tonggak agama Islam ini kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Nggak akan tegak agama Islam kecuali mereka umat ini tunduk dan pasrah. Nanti antum bisa lihat dalam akidah tahawiyah, syarah akidah tahawiyah. Enggak ada di buku ini enggak ada. Syarah akidah ini. Yang ada yaitu saya muat perkataan Imam Tahawi di sini yaitu barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah maka ilmu yang dipelajarinya itu akan tertutup e, maka ilmu yang dipelajarin itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid, kejernian ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar di dalam syaraqidah tahawiyah. Jadi, ikhwan ya fil din nah ini tentang taslim ini penting kerana banyaknya orang sesat mereka menimbang-nimbang datangnya ayat atau membantah atau mereka mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya itu ya di poinkan enam ini masuk kita poinkan 6 jadi mereka menentang menentang apa mempertentangkan antara akal dengan dalil itu mereka sesat makanya di poinkan 6 saya tegaskan di sini yaitu dalil akli yang di, itu dalil akal yang benar sesuai dengan dalil nukli nakli itu dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah itu nakliyah atau dalil nakliyah atau sam'iyyah dari Quran dan Sunnah ataupun dalil akal dalil akli itu semata-mata akal dalil akli akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli nasi yang sahih sesuatu yang kat'i yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka adalah nakli ayat ataupun hadit harus didahulukan. Maksudnya untuk melihat penjelasan di bawahnya itu maksudnya Al-Quran dan as sunnah yang sahih selama lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah lah maasum, sedangkan akal tidak maasum. Al-Quran Sunnah tetap, sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan, akal wajib tunduk kepada Wahyu, wajib tunduk kepada al Quran dan Sunnah. Ini saya bawakan poin ini kerana awal kesesatannya Jahmiyah akal Qadariyah akal Mu'tazilah akal Asy'ariyah juga sama mendahulukan akal di atas dalil mereka sesat dengan sebab itu mestinya wahyu yang lebih tinggi daripada akal wahyu dari nakliyah itu lebih tinggi daripada akal akal wajib tunduk bukan berarti agama Islam mematikan akal tidak tapi akal terbatas sebenarnya. seperti tentang Allah akal tidak mampu tentang ruh, akal juga tidak mampu tentang takdir akal tidak mampu, wajib taslim masih banyak lagi yang akal juga tidak mampu makanya Nabi Bersabda tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi lah fikirkan tentang makhluk Allah fikirkan tentang makhluk Allah jangan fikir tentang Allah tidak akan mampu akal ini tidak akan mampu nah, ketika akal mulai berbicara-berbicara tentang Allah tanpa dalil nah ini dikatakan mereka ahlul kalam mutagallimin berbicara tentang Allah dengan akalnya sesat mereka sesat Makanya kalau kita lihat orang-orang filsafat ini orang-orang yang bingung mereka orang yang bingung makanya syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah nulis kitab namanya Daru Ta'arul Akal Wannakal sepuluh jilid sebelas jilid dengan fihirsnya Daru Ta'arul Akal Wannakal pertentangan atau menolak adanya pertentangan menolak adanya pernah ada akal dengan dengan Karena kerana akal merenangan mereka yang mulai pada akhirnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia tidak ada selama-lamanya tidak ada. Cuma mereka dengan kata mereka mereka orang pintar, rakyatnya orang bodoh, orang bodoh. Mereka mengatakan seolah akal ini pokok atau mereka dari segala-galanya. Kalau so seandainya bertentangan akal dengan wahyu kata mereka imah umpamanya ditolak dua-duanya ini mustahil atau diterima dua-duanya juga mustahil atau diterima dari nakal mustahil juga kata-kata mereka nakal tidak bisa, karena sumbernya bisa kita pahami nakal itu dengan akal berarti akal diterima itu awal disebutkan oleh Syekhul Islam, intinya dalam buku ini dar utar akal wana kal. Pertama kali ni di awal-awal disebutkan oleh Syekhul Islam. Pernyataan tokohnya dari aima imam madzhab ashariyah dari firqah ashariyah. Ini Imam imam Fakhru'azi, imam Fakhru'azi. Di awal dia seperti itu. Jadi Imam Fakhruddin Ini dia Bingung Nanti saya akan bacakan bagaimana bingungnya dia Terakhir dia taubat Dan ini banyak, bukannya dia Al-Ghazali Banyak lagi, puluhan sudah Yang mereka ini bingung Jadi Kata Imam Fakhruddin Al-Razi Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Amr Al-Hasan bin Al-Hussein Al-Razi Yang lahir tahun 544 Hijriah Wafat tahun 606 Hijriah Ini min a'imatil asyairah di kitab e, dar'u Ta'arul aql wa naql ditahkik oleh Dr. Muhammad Rashad Salim Ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ditetapi oleh Dr. Muhammad Rasul Salim disebutkan bahwa Ar Razi ini dia Imam dari Madhab atau dari Firqah Ash kata Imam Ar Razi mengatakan jika ta'aradil al Adilla Samiyyah wal Aqliyah atau il wal Aql atau il Nahl wal Aql atau il Zawahir al Nahliah wal Qawat al Aqliyah atau nahwi dhalik min al ibarat fa imma yajma'a bainahuma wa huwa muhal li annahu jama'a baina naqidayni wa imma yardda jamian wa yuqaddam as-sam' wa huwa muhal li anna al-aqla aslu an-naql inta fatrikan di sini kata imam bakhruddin ar-razi kata beliau apabila pertentangan dal dalil sam'iyyah dal, sam dal wahyu quran dan sunnah wal aqliyah dal akal atau istilahnya sama dan akal Atau nakal dan akal Atau zahirnya dari naqli Dan juga dal akli Atau yang lainnya dari ibarat-ibarat yang lain Yang pertama Dikumpulkan dua-duanya Muhal Mustahil dikumpulkan kata dia Karena Mengumpulkan dua yang bertentangan Wa ima yuradda jamian Atau Ditolak semuanya Wa imam yang ketiga didahulukan asama yaitu wahyu. Ini kata Ar-Razi, wa imma yuqaddama asama as wa wahya mustahil kata dia. Li'anna al-aql karena akal aslu naql. Asalnya naql. Jadi ini fa law qaddamnahu alayka nadzalika fil aql alladhi huwa aslu naql. Kalau sekali kita dahulukan wahyu maka ini celaan untuk akal padahal akal itu merupakan sumbernya nakal ini pendapat, bingung sudah ini jadi Pak Razi ini bingung syukur Islam menjelaskan bahwa ini pada hakikatnya mereka ini orang-orang yang bingung akal ini jadi pijakan mereka orang-orang filsafat itu pijakannya akal dan kalau antum lihat pokok dari sumber bid'ah dan perpecahan manusia akal, sama kali. Akal, sumber bid'ah akal. Maka saya jelaskan di sini nanti ada penjelasan tentang akal bukan berarti Islam mematikan akal tidak, tidak. Imam Pak Rudi Al Aziz ini di akhir hayatnya dia taubat karena bingung dia. Yang selamat itu ikuti salaf sudah. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf Saya bacakan tentang akhir kehidupannya dia Jadi dia Mengatakan di akhir hayatnya itu Bahawa dia Kembali Kepada Mazhab salaf Kerana bingung dia Mampakruddin Ar razi Jadi kita harus lihat Tokoh-tokoh ini pada hakikatnya mereka sendiri bingung di akhir hayatnya jadi kata Imam Baklun al yang wafat tahun 606 Hijriah dia menyesal di akhir hayatnya ni tokoh dari firqah asy'ariyah dia mempelajari ilmu kalam dan filsafat beliau berkata nihayatul iqdamil uqul iqalu wa aqtaru sa'il alaminu dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatun dunyana adan wa wabalu Walam lam nastafid min bahthina Tula almrina siwa an jama'na fi qila wa qalu Akibat dari keberanian atau kelancangan akal Adalah akal menjadi terbelenggu Lancangnya akal, akan jadi terbelenggu Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan Roh-roh kami dalam keterasingan dari jasad kami Akhir dunia kami adalah sakit Batinnya tersiksa Orang-orang filsafat mutakaliminal tersiksa Dan kekacauan dalam berpikir Kami tidak mendapat manfaat apa-apa dalam kajian kami seumur hidup kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya. Bukan dalil. Kemudian beliau berkata lagi, Sungguh, aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat. Maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Dan tidak pula melenyapkan dahaga. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah Ar-Rahman al ar, ar Allah yang ma'ab murah bersemayan dan se'arish Allah berfirman ilaih yas'adul kalimu tayi wal amusaleh kepadanya akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan dan dia mengangkatnya kemudian tentang ayat yang menafikan yang menafikan persamaan, permisalan la'isa kamithri syai'il mu'wasam al-basir tidaklah satu pun yang serupa dengan Allah dan Allah ma'am mendengar dan ma'am melihat Allah juga berfirman Wala bi ilma sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah barang siapa yang mencoba, apa yang telah aku coba, ni saya, dia akan mengetahui apa yang aku ketahui ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam buku ini Dar'u Ta'amul Aql wa Naql, dan juga dalam Majmu fatawa juga disebutkan oleh Imam Ilmu Qayyim dalam kitabnya as mursala dan yang lainnya ini Orang-orang yang ahli filsafat, ilmu kala, mutakalimin, nyesal di akhir hayatnya mereka semua, menyesal dan bingung. Memang kalau kita lihat pernyataan mereka ini membingungkan semuanya. Cuma sayangnya diikuti juga oleh orang-orang yang bingung, oleh para doktor, profesor diikutin itu, dia orang-orang bingung. Akhirnya sama-sama sesat semuanya. Nabi bilanglah semuallah afi Makanya yang harus kita belajar ini kembali kepada Quran, Wasanah, Al-Basmalah. Tunduk kita kepada dalil, akal tetap digunakan. Makanya saya jelaskan di sini. Antum lihat di sini tentang masalah akal. Antum lihat di halaman 66. Tidak berarti Islam menafikan akal tidak. Antum lihat di halaman 66. Syariat Islam memberikan nilai dan ur urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia syariat Islam ini memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia hal itu dapat dilihat pada beberapa poin berikut ini yang pertama Allah hanya menyampaikan kalamnya firman-Nya kepada orang yang berakal kerana hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya Allah berfirman dalam surah Sad ayat 29 kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liadabbaru ayatul yaitadakara ulal albab Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu Penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran Itu yang pertama Yang kedua Akal mengurutkan syarat yang harus ada dalam diri manusia Untuk dapat menerima taklif, beban hukum dari Allah SWT Hukum-hukum syariah tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif di antara yang tidak menerima taklif adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalamu wa anan na'imi hatta yastayqiẓa, wa an-ṣabīḥi ḥattā yaḥtilima, wa anil majnūni ḥattā yaqila Pena catatan pahala dan dosa diangkat dibebaskan dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi, dan dari orang gila sampai ia kembali berakal. Sampai dia sadar. Ini sahih dalam kalimah Abu Daud Yang ketiga Tentang Islam memberikan nilai Dan urgensi yang tinggi kepada akal Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya Misalnya celahan Allah terhadap ahli neraka Yang tidak menggunakan akalnya Jadi orang-orang kafir Mereka menyesal Orang-orang kafir punya akal Tapi mereka tidak menggunakan akalnya Meskipun mereka profesor, doktor dan yang lainnya, tetapi mereka enggak gunakan akalnya. Allah berfirman: Waqalul laukun anas ma'waunaqirumakuna fi al-sabir. Dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau mikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk pengundi neraka yang menyala-nyala. Termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang kafir ini. Nyesal nanti, kalau dia tidak menggunakan akalnya menolak ayat Al-Quran atau hadis Nabi dengan akalnya. Yang akan mengikuti orang-orang kafir. Mereka punya akal, bukan? Mereka punya akal. Cuma tidak digunakan untuk memahami wahyu. Tidak digunakan untuk tunduk dan taslim kepada Quran dan Sunnah. Mereka menyesal, akalnya mereka tidak gunakan. Yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran seperti ta'dabur, ta'fakur, ta'akul dan yang lainnya. Kalimat la'allakum tafakkarun, mudah-mudahan kalian berpikir. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala yata'aburun Al-Qur'an? Apa kalian tidak mentadabburkan, merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Ini diajak untuk berpikir. Islam mengajak orang untuk berpikir. Tapi kalau sudah datang dalil wahyu, kewajiban dia untuk tunduk. Islam juga mencela taklid. Yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Jadi Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi kerja akal. Allah berfirman: Wa idaqilu muttabi'u ma'anzal Allah. Kalu bila antabiu ma'al feyna alaihi abaina awalakan abauh la yaqiluna shay awalayatadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah turunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kata mereka tidak. Yaitu kami akan mengikuti apa yang kami dapati Nenek moyang kami melakukannya Padahal Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun Dan tidak mendapatkan petunjuk Ini Surah Al-Baqarah ayat 170 Ini tentang taklid Kita dilarang Kita diperintahkan untuk itibak Kata Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Itibak adalah seorang mengikuti Apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau taklid itu Menerima pendapat orang lain tanpa dalil Menerima pendapat tanpa dalil Itu namanya taklid Tapi kalau menerima dengan dalil Itu namanya itibak it Penerimaan riwayat Berdasarkan diterimanya hujah Itu namanya itibak it Kemudian yang keenam Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya Dalam memahami dan mengikuti kebenaran Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah berfirman, "Fabashshir 'ibad alladhina istami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika ulul albab." Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba hambaku mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Surah Az-Zumar Ayat 17-18. Jadi yang harus kita perhatikan bahawa ulama salaf, ulama alusunnah, mereka senantiasa mendahulukan nakkal. Apa nakkal itu? Dalil wahyu Quran Sunnah atas dalil akal. Untuk melihat di halaman 69, ulama salaf, ulama alusunnah, senantiasa mendahulukan nakkal. Itu wahyu atas akal. Nakul adalah dalil-dalil -dal yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Sedangkan yang dimaksud dengan akal Menurut Mu'tazilah Adalah dalil-dalil -dal yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam Dan mereka jadikan sebagai agama Yang menundukkan atau mengalahkan dalil-dalil syari'i Menurutkan dalil, -dal syari dalil nakul Ini perkataan dari uh, pendapatnya Mu'tazilah Meneluhkan dalil nakli atas dalil akal bukan berarti Al-Sunnah tidak menggunakan akal. Tetapi maksudnya adalah dalam menetapkan akhidah, mereka tidak menempuh cara seperti yang ditempuh oleh para alih kalam, yang menggunakan akal semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal. Dan mereka menolak dalil nakli, dalil syari yang bertentangan dengan akal mereka. Atau rasio mereka. Jadi mereka tolak. Karena yang mereka sendiri yang memulai Membayangkan Seolah-olah Ada dalil Nakli yang bertentangan Dengan dalil akal Mereka yang mulai Sehingga mereka bingung Pada hakikat sebenarnya Tidak ada dalil dari Quran dan sunnah Yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Tidak ada Tidak ada Quran bertentangan dengan Quran Tidak ada Quran yang bertentangan dengan sunnah Yang sahih tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang soi bertanggung dengan akal manusia tidak ada selama-lamanya. Jadi yang pertama tidak ada Al-Quran bertanggung quran tidak ada. Yang kedua tidak ada Sunnah bertanggung dengan Sunnah, tidak ada. Yang ketiga tidak ada Al-Quran dan Sunnah bertanggung tidak ada selama -lamanya. Yang keempat tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang bertanggung dengan akal manusia tidak ada selama-lamanya. ada. Tak mungkin Allah yang menyuruh kita untuk berfikir Memahami Quran dan Sunnah Akan bertentangan Akal itu dengan akal, tidak mungkin Selama-lamanya tidak mungkin enggak mungkin. Nah mereka yang mulai Yang memungkinkan adanya pertentangan Mereka yang mulai, sehingga mereka bingung Mereka yang mulai, orang-orang ahli kalam Al-Fidha ini Dan tentu sudah tahu tadi Penjelasan tentang Imam Ar-Razi Tokoh Minna Asy'irah asya'irah Minna imatil asya'irah dia. Termasuk tokoh Asyariya, menyesal di akhir Hayatnya Makanya mereka Bingung, rata-rata mereka bingung Dan orang kalau sudah masuk filsafat Sulit untuk keluar dari filsafat, Sulit untuk keluar Sampai imam Syekhulisah membawakan sini Perkataan imam Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi Abu Bakar Arabi Abu Bakar Ibn Al Arabi yang tadinya dia ikut Filsafat Ilmu kalam Belajar kepada siapa? Belajar kepada Imam Al-Ghazali Setelah itu dia keluar Sesat ini Ilmu kalam ini sesat Filsafat ini sesat keluar Mengikuti mana Salaf. Dan dia punya kitab namanya Ahkamul Quran Dia mengatakan tentang gurunya Imam Al-Ghazali Kata Ibn Arabi beliau mengatakan Syekhuna Abu Hamid daqala fi butunil falasifa thumma arada ya khruja minhum fama qadar kata Imam Abu Bakar Ibn Arabi rahimahullah kata beliau Syekhuna guru kami Abu Hamid al-Ghazali dia sudah masuk ke perutnya filsafat fi butunil falasifa thumma arada ya kemudian dia ingin keluar, dia bersafat, pemakadar tidak mampu. Orang kalau sudah masuk, sulit untuk keluar. Makanya mereka bingung. seumur hidupnya bingung. Rugi waktu. Belajar ilmu yang tidak, tidak bermanfaat. Bingung seumur hidupnya. Ya ada yang diselamatkan oleh Allah, diberikan petunjuk, seperti al-razi, yang akhiratnya taubat. Taubat. Sebagian juga taubat. Tapi yang lain bingung sudah. Sampai akhiratnya bingung mati dalam keadaan, bingung na'udzubillah kita jangan jadi orang bingung, jangan Indonesia petunjuk ini, Quran dan sunnah petunjuk, hudan linnas, hudan dan mutaqin sebagai petunjuk bagi manusia petunjuk bagi orang takwa pegang Quran dan sunnah ikuti pasti selamat ketika orang sudah tidak mengikuti Quran sunnah, pasti sesat sudah. makanya Allah berfirman dalam surah Taha فَمَنِتَّبَى هُدَيَا فَلَيَظِلُّ وَلَيَشْكَىٰ barang saya mengunjungi petunjuk quran dan Sunnah ini يضل, tidak akan sesat يشقه, tidak akan celaka selama-lamanya makanya kita harus pegang quran dan Sunnah salaf ini. makanya akal itu enggak punya kemampuan apa-apa akal ini lemah tapi disuruh dia untuk memahami karena Al-Quran disuruh dia untuk menalar disuruh untuk mencerna tapi bukan untuk menolak Karena kemampuan akal itu terbatas, kewajiban dia untuk ittiba. Maka dikatakan oleh Imam Abdul Muqodzar As-Samani yang terlihat di halaman 70 Imam Abdul Muqodzar As-Samani rahimahullah yang wafat tahun 479 Hijriah, ketahuilah Madzhab Alusunnah mengatakan bahawa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seorang dan tidak melarang sesuatu. Karena akal tidak punya kemampuan untuk menyuruh atau melarang. Serta tidak ada hak baginya untuk mengharapkan atau mengharapkan sesuatu sebagaimana juga tidak ada gunung baginya untuk menilai ini baik atau buruk seandainya tidak datang kepada kita wahyu maka tidak ada bagi seorang untuk suatu kewajiban agama pun dan tidak ada pula yang namanya pahala atau dosa kena akal tidak tahu ini baik atau tidak baik tidak tahu dia, ini hal tidak hal tidak tahu, kecuali dengan bimbingan wahyu tidak tahu, maka lemah Mungkin juga bahawa perbuatan ini mendapatkan pahala Tidak bisa dengan akal Perbuatan mendapatkan dosa Tidak bisa dengan akal Harus dengan dengan wahyu Jadi secara ringkas pandangan Ahlu Sunnah Tentang penggunaan akal Di antaranya sebagai berikut Syariat Dijalukan atas akal Karena syariat itu ma'asum Sedangkan akal tidak ma'asum Yang kedua Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Yang ketiga, apa yang benar hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Yang keempat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Yang kelima, penentuan hukum-hukum tafsiliyah rinci seperti wajib, haram dan seterusnya adalah hak mutlak syariat. Yang keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk tapi rincinya tidak bisa dia batasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat yang kedelapan janji dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat yang kesembilan tidak ada kewajiban tertentu oleh Allah yang ditentukan oleh akal kita kepadanya Karena Allah mengatakan fa'an lima yurid Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki kalau orang sudah menggunakan akal, filsafat atau ilmu kalam, dia mesti mewajibkan Allah wajib begini Allah wajib begini. yang wajib itu manusia tidak ada kewajiban bagi Allah, Allah menciptakan Allah menurunkan syariat untuk dilaksanakan oleh manusia bukan akal kemudian mewajibkan atas Allah. Ini enggak punya adab kepada Allah ini. Ini kurang ajar kepada Allah. <tuh> Allah enggak boleh tanya juga kenapa Allah berbuat begini enggak boleh. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah. Innas dalil dari Al-Qur'an la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah. Kemudian dalil mereka tentang masalah akal ini ini disebutkan ada 30 hadis yang berkaitan dengan akal yang biasa digunakan oleh mutakalimin pengagung akal namun semuanya palsu semuanya hadis palsu enggak boleh jadikan dalil makanya Syekh Al Albani rahimallahu di dalam silsilah hadis ad dhaifah silsilah hadis ad dhaifah ini 12 jilid satu jilidnya 500 hadis Beliau tulis Satu jilidnya Beliau tulis 500 hadis Tentang hadir Dalam do'aib dan pahasuh Yang pertama Dari 12 jilid itu Yang beliau tulis tentang Yang pertama Adinu ad wal-akil Untuk membantah Ini ini Merupakan sumber kesesatan Mengatakan bahwa Agama itu akal Waman la dinala La akwallah Agama la akal Barang siapa tidak mempuny mempunyai agama Maka tidak memiliki akal Hadis ini batil jadi Syekh Muhammad bin al Al-Albani rahimahum mengawali kitab Silsilah -sil Hadits Adh-Dhaif al wa Al-Maudhu' dengan lafaz ini. Bahkan Ibn Ibnu Qayyim wa Jazziyah rahimallahu mengatakan dalam kitabnya Al-Manal Munif fi al sahih wa dhaif Beliau mengatakan seluruh hadits tentang akal adalah dusta. Semua tentang akal. Ini penjelasan yang baikkan dengan akal. Bab ini dijadikan dalil atau sumber dalam beragama yang menyesatkan manusia. Dan saya sudah jelaskan bahawa Islam menghargai akal Memuliakan akal Cuma pada batasannya Akal tidak ma'asum Sedangkan wahyu ma'asum Wahyu itu tetap Sedangkan akal tidak tetap Wahyu ini cocok untuk semua Masa, semua zaman Semua manusia Sedangkan akal berubah-ubah Akal terbatas Akal ini terbatas akal gak bisa menentukan apa yang terdahulu atau yang akan datang, gak mampu akal, kalau wahyu iya karena Allah yang mau tahu semuanya akal gak mampu makanya akal wajib tunduk kepada kepada dalil, Iya sampai disitu kajian kita <coughs> ini panjang pembahasan tentang masalah ini makanya syukur Islam menghususkan untuk membantah ini karena ini sumber kesesatan, dari firqoh firqoh yang sesat, dari Jahmiyah, mu'tazilah asy'ariyah dan yang lainnya ini mereka menggunakan akal sehingga mereka sesat begitu juga ini 10 jilid dibahas yang ditakwil oleh Dr. Hasyim Salim buku Yusuf Islam dan sebelah sini dengan فهرisnya kemudian Ibnu Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah As-Sawa'iq Al-Mursalah itu dibantah tentang prinsip dalam beragama itu akal dibantah ini akan membawa manusia kepada kesesatan Ya sampai di dulu kajian kita kalau ada yang kurang jelas silamut ya, mau ditanyakan silakan wasallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Naam. Terima kasih jazakumullahu khairan untuk kalau yang telah menyampaikan materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhatul Islam, mari kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi silakan kami coba sapa dari penelepon pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon di 0218236543 silakan silakan silakan Ya. Uh, Assalamualaikum, saya Rizna dari Tangerang Silakan. ke pertanyaannya uh, Pak Ustaz, Boleh nanya gak uh, Kata adik saya Kalau misalnya Kanya kuliah tuh Kuliah X Kata dia, kalau orang kayak saya Atau kayak orang-orang yang baru-baru Tahu sunnah, tahu adik Itu kalau misalnya Ngomongin bitka-bitka gitu Gak boleh Tapi kan saya kan ngomongin bitka buat binaf saya. Mm -hmm. Ya untuk binasi saya, ma untuk mendaloi keluarga saya sama orang-orang terdekat -orang saya bilang Bita karena saya tahu dari Raja itu. Mm -hmm. Jadi bilang saya ini masih mukali pumi, kalau mukali pumi itu nggak boleh nggak boleh ngomong-ngomongin Bita yeah, kecuali. Baik. baik. Inti pertanyaan sudah kami terima. Terima kasih Ibu yang bertanya via telepon tadi. Silakan Ustaz yeah. Iya. Jadi pertanyaan ibu tadi mengatakan Kalau orang baru belajar Itu jangan mudah-mudah Membidahkan Ya memang orang harus belajar Dalam ber kita beragama ini Harus tahu dalil lebih dahulu Dalilnya harus tahu Dan dia Yang paling penting ketika dia belajar Niatnya dia untuk memahami agama ini Karena Allah merintahkan dia untuk Belajar agama Karena wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Yang kedua yang perhatikan bahawa dia niatkan ketika belajar itu untuk memahami agama ini, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan juga untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam dalil. Itu yang paling penting. Jadi ketika dia belajar itu bagaimana dia mengamalkannya? Dengan ekhlas dan itibak karena Allah. Kemudian yang ketiga, setelah dia belajar, setelah dia amalkan, Diperintahkan untuk mendakwakan kepada keluarga. Karena Allah merintahkan kita untuk berdakwah kepada keluarga. Karena Allah berfirman, wa anzir ashirata aqrabin ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, yaiyuladina amanuku alfusakum wa ahlikum nara wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka dakwah, cuma yang harus diingat yang keempat, dalam dakwah itu apa yang harus kita mulai pembahasan bahasa kita tiga poin terakhir di syarat akidah, sudah saya jelaskan bahawa dalam dakwah itu yang harus kita mulai dari al-aham fal-muhim yang paling penting dulu dalam dakwah itu apa yang paling pokok umumnya di rumah kita keluarga itu dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia juga berbuat bid'ah-bid'ah yang lainnya. Yang kita da'awakan yang mana dulu? Syiriknya dulu. Bagaimana dia tidak pergi ke kubur-kubur, minta-minta dikubur, supaya dia enggak berangkat ke dukun-dukun. Itu dulu dijelaskan. Dan ini perlu waktu. Tentunya tidak langsung dikatakan perbuatannya itu syirik. Tapi jelaskan dulu tentang tauhidnya kepada Allah. Bagaimana meyakinkan dia bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan Allah mematikan dan segala macam, jelaskan kalau Allah yang segala-galanya maka kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah semua ibadah kita wajib tujukan kepada Allah tidak boleh kita palingkan, ketika memalingkan ibadah kepada Allah, selain Allah, namanya syirik baru jelaskan tentang bahaya syirik jadi perlu tahapan dalam dakwah dan nah, ini tidak Begitu tahu ngaji ini pulang ke rumah, ini bedah, ini bedah, ini bedah, ini bedah. Ini hanya hikmah dalam da'wah. Dan tidak boleh dalam Islam seperti itu. Semua dibediakan. Ini orang tidak sanggup. Tidak bisa terima. Akhirnya orang ada dua. Ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini. Timbulnya seperti itu. Kenapa? Karena langsung membidahkan orang. Tidak demikian, dakwah ini mengajak orang kepada Quran, kepada Sunnah, mengajak orang kepada pemahaman yang benar, pemahaman agama yang benar. Jelaskan tentang rukun Islam yang lima, jelaskan tentang rukun iman yang enam, jelaskan. Kalau kita belum mampu, belum mampu, ya udah kita jelaskan yang mendasar aja dulu tentang kalimat tauhid, tentang bagaimana cara uduh, jelaskan aja. Jadi harus bertahap dalam kita berdakwah karena Nabi memerintahkan kepada sahabat Muadz dan ada di sini hadisnya. Di akhir-akhir pembahasan tentang dakwah tauhid, Nabi menyuruh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah pertama kali tauhid dulu. Setelah mereka paham jelaskan tentang salat, mereka paham jelaskan tentang zakat. Jadi tahapan dalam berdakwah itu perlu tahapan. Tapi jangan kita tahu semua kita sampaikan. Enggak semua yang kita tahu kita sampaikan semuanya tidak. Bertahap kenapa Manusia juga menerimanya juga enggak semua sama seperti kita dalam kita belajar. Enggak mungkin semua ilmu kita serap dalam sekali enggak mungkin. Begitu juga orang dalam memahami agama ini. Kita jelaskan yang paling pokok dulu tentang Tauhid dan banyak syirik. Baru setelah itu jelaskan tentang sunnah sunnah Nabi dan juga tentang masalah beda. Kemudian baru setelah itu yang lain-lain yang maksiat maksiat. Kalau mau terkumpul kepada mereka apa aja ada di situ. Jelaskan yang paling pokok dulu apa? mereka melanggar, perbuatan ini dilanggar ini dilanggar, ini dilanggar, ini bid'ah ya, jelaskan dulu yang paling pokok apa yang jelas paling pokok tentang tawhid Dan yang paling besar dosa besar yang paling besar kemungkaran yang paling besar apa syirik jelaskan itu dulu jadi ada tahapan dalam dakwah nah kebanyakan kadang-kadang kita tidak langsung aja mempunis orang ya bid'ah, bid'ah, ini yang akhirnya kemudian orang-orang yang mengaji Quran Nasional apa misal dituduh tukang membid'ahkan orang ini enggak tidak itu salah paham tapi juga enggak boleh mengatakan bahwa enggak boleh membid'ahkan orang juga juga salah artinya penjelasan tentang bid'ah ini dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang semua bid'ah itu sesat Nabi yang menjelaskan qulul bid'atin dhalal wa qul dhalatin finnar. Ini kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi harus dipahami tentang masalah itu dan kita tetap berdakwah, tetap menyampaikan. Tapi kalau kita sebagai orang yang baru, yang penting antum belajar semuanya. Yang saya ingatkan kepada semua yang baru belajar atau baru ngerti tentang Quran dan Sunnah. Kemudian yang baru bertobat belajar dan belajar. Itu paling penting belajar. Karena dengan belajar ini kita akan paham tentang Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang begitu baru bertobat, sibuk dia, sibuk dakwah. Tidak waktunya dakwah. Belum waktunya masih jauh perjalanan dakwah. Kalau dakwah syaratnya harus dengan ilmu. Atau jadi panitia pengajian belajar dulu antum belajar. Belajar. Jadi semua panitia pengajian, kalau saya ingatkan antum belajar duduk di masjid ilmu. Karena kalau jadi panitia, udah jadi seksi repot. Udah repot kesana kemari, enggak belajar. Akhirnya dianggap bahwa dia menguasai agama padahal 0, no, enggak ngerti agama sama sekali. Iya, silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz jazakallah nasihat dan jawaban yang disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kedua, silakan kembali dari penolpon 0218236543. Anda akan bertanya di kesempatan berikut, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan ibu pertanyaannya. Seperti apakah kedudukan ahli bid'ah dan ahli syirik di hari pembalasan nanti menurut keterangan dan hadis? Terima kasih, Mohd. Alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Nama silakan. Soalan pertanyaan tentang bid'ah lagi ni. Allahumma astaghfirullah. Iya, memang di poin ini ada pembahasannya. Nanti juga ada pembahasan, Insyaallah di poin yang ke 10 nanti pembahasan kita. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah. Ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka Agar mereka bertobat kepada Allah SWT Dari kesyirikannya Begitu juga dari perbuatan bid'ahnya Cuma jangan kita jadi Qaldi, kita jadi du'at Kita ini da'i Yang mengajak orang Kembali kepada pemahalan yang benar Mengajak orang pada agama yang benar Kita bukan kudah, kita bukan qaldi Bukan hakim, mempunis orang Ini alul bid'ah Ini alul syirik seperti tadi, kalau tadi bid'ah, bid'ah, bid'ah sekarang enggak, ini ponis lagi lebih tinggi lagi ini, ini ahlul bid'ah ini ahlul syirik ini munafik, ini ini enggak boleh dalam Islam kita ini, dua yang mengajak manusia kepada kebaikan mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah, mengajak orang kepada tauhid, kita mengajak bukan menghukumi ya Adapun soal nanti mereka bagaimana kita serahkan kepada Allah. Kita enggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda, saw. Kulu beda atiul dolala, wa kulu dolatin fenar. Setiap beda itu sesat. Setiap kesatuan tempat neraka. Ini bentuknya hadis ini namanya hadis waid. Namanya hadis apa? Waid ancaman. Diancam orang itu masuk neraka. Bukan pasti neraka bukan. Ancaman Diancam mereka masuk Neraka Bisa juga tidak terbukti Seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Artinya maksudnya bisa aja Dia taubat kepada Allah Dia berbuat bid'ah sekarang ini Bisa dia taubat Tapi kita sudah ponis bahwa dia alih neraka Dari mana kita tahu dia alih neraka Enggak boleh kita memponis orang Orang itu alih sorga atau alih neraka Tidak boleh Sebaik apapun amal orang Tidak boleh kita pastikan dia masuk sorga karena tidak ada yang tahu, kecuali Allah Rasulnya pun tahu dari Allah ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk sorga Allah yang beritahu bulan, seperti 10 orang yang masuk sorga sebaik apapun amal orang itu, tidak boleh ketentukan dia masuk sorga kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seorang begitu juga sejahat apapun orang itu dia orang muslim Muslim ya. kalau kafir tempatnya neraka kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir tempatnya neraka. Udah enggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang muslim, muslim yang dia berbuat maksiat enggak boleh kita dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat enggak boleh kita katakan dia ali, neraka enggak boleh. Karena kita enggak tahu tentang akhir kehidupan dia enggak tahu kita. Siapa tahu dia tobat. Makanya jangan kita vonis. Kita mengajak, mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main fonis saja. Pulan, sesat, alih neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita doakan, dia tetap dalam kesatuan kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka, enggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah, beri akad mutlak hak Allah sementara. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Pihak mutlak itu ahli Allah SWT. Ya, yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Jazaklahiran jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat. Ada pendengar kita, Saudara Takun di Sulawesi Utara yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bertanya. Apakah hakikat akal dan fungsi akal terhadap wahyu? Mohon penjelasan dan nasihat alus saja jazakallahu khairan. Tadi kalau dia ikut kajian sudah kita bahas tentang fungsi akal. Sudah kita bahas. Nanti dilihat di buku ini halaman 66 sampai halaman 71. Jadi saya tidak usah mengulangi. Sudah kita bahas di halaman 66 dari buku ini sampai halaman 71 tentang akal dan fungsi akal bagaimana Islam ini menghormati akal tapi akal punya keterbatasan dan lainnya ada lagi? ada pesan singkat? baik Nah, pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Sumatera Selatan Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mendapati pernyataan bahwasannya Agama Islam itu adalah agama yang rasional Yang masuk akal Kalau tidak uh, masuk rasional Atau tidak masuk rasio dan akal kita Maka itu bukan dari agama Islam Apakah benar pernyataan tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya Iya Lihat lagi di poin yang tadi. Di poin tadi ya. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli yang sahih. Sesuatu yang qati pasti dari keduanya dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila seperti ada pertentangan di antara keduanya maka dalil naqli, ayat Al-Qur'an harus didahulukan. Ini benar kalimatnya itu cukup sudah. Artinya tidak ada yang namanya nas Al-Qur'an atau sunah Nabi yang bertentangan dengan akal, tidak ada dan tidak akan ada selama-lamanya, tidak akan ada jadi harus kita ingat tidak akan ada pertentangan antara dalil-dalil Quran dan sunnah pertentangan akal tidak akan ada dan tidak akan ada jadi, kalau ada orang mengatakan ini tidak sesuai dengan akal tidak cocok dengan akal ditanyakan kepada mereka ini ayat atau hadis tidak cocok dengan akal akal siapa? akal siapa? Kan beda-beda akal Akalnya orang awam Akalnya penuntut ilmu Akalnya ustad Akalnya profesor Akalnya orang sekarang Akalnya orang mana Akalnya para sahabat terima semuanya dalil itu Akalnya tabiin semua terima Tabi-tabi terima Ini akal yang waras Berarti ketika enggak terima, ya akalnya enggak waras dia. maka kita tanya, akal siapa? Apa akalnya dia lebih hebat dari akalnya para sahabat? Apa akalnya dia lebih hebat dari akalnya Imam Syafi'i rahimahullah? Berarti tanyakan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa ini enggak sesuai atau enggak cocok dengan akal saya, ya akal dia yang tidak waras. Bukan dalil Al-Qur'an Sunnah. Dalil Qur'an Sunnah wahyu dari Allah, enggak boleh ditolak selama lamanya kufur kalau menolak Quran dan sunnah. Makanya bingung, ahli filsafat tuh bingung semuanya, ahli kalam itu bingung semuanya. Karena mereka sendiri yang buat kaidah-kaidah dan setiap pemikir ahli kalam punya kaidah, punya kanun, mereka punya kanun sendiri. Nah, bingung sudah di antara mereka. Makanya akhir kehidupan mereka dalam keadaan bingung. Kita jangan bingung, jangan. Kita sudah dapat dalil petunjuk dari Quran sunnah kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu harus yang kita, kita ingin kita berpegang dengan dalil Quran Sunnah ini mudah enggak sulit? Enggak sulit, terima tunduk taslim udah enggak sulit. Laksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, laksanakan. Taslim, sami'na wa atha'na. Selamat. Tapi ketika menentang kemudian mengatakan enggak cocok dengan akal, nah ini mulai awal kesesatan dia. Nah, terus tuh kerana itu lingkaran setan Terus Seperti yang terjadi pada Muntakalimin Orang-orang filsafat Sebagiannya keluar dari Islam Sebagian mereka keluar dari Islam Seperti yang disebutkan oleh Syukur Islam Timia, Oleh Ibn Qayyim dan yang lainnya Yang tadinya Mereka awalnya pendidikannya Quran Sunnah Ketika masuk belajar filsafat Ilmu kalam sesat Sesat Makanya kita hati-hati kita pelajari Quran dan Sunnah Allah Fami Salat dan ikuti, yakini, berpegang teguh, amalkan, kemudian terus belajar sampai kita diwafat kepada Allah. Itu jalan selamat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.